IN SAALTUM AN NILAHI FA HUWA RAHMANUR RAHIM ANZALA SHAR'AN HANIFAN RAHMATAN LIL ALAMIN RAHMATAN LIL ALAMIN IN SAALTUM AN KITABI FA HUWA QURANUR KARIM DHAMMADUSTUR AL If you ask me who my God is On whose name I call If you ask me who my God is He's the God of us all Allah the Merciful If you ask me what my book is Pa s toga, draga moja vrašnja, treba da znamo da ova borba traje od adem, ale srvam i da će trajati do sudnjega dana. Imamo problema sa jako učernim, jako preferganim, jako školovanim lopovom koji je sve marifetluke završio. I ima velike prakse u svom radu. I svakom čovjeku traži vlagu. Traži mu svabu tačku njegovom životu da mu tuda priđe. I vidimo da ljude odražije I on se Allaho zakljel, mi ćemo to navesti, da će sav posao odraditi. Koga god bude mogao, da će ga u zavu dopesiti. Odnako, on nema prepuštanja slučaju. Kod njega nema milosti da kažemo, ovaj mi fin vako žao mi ga, ide samo u dženem. Nema kod njega takve. Takve kod njega lojke nema. In saeltum an nidanih. بسم الله الرحيم ان سأتم عن كتاب بل وقول الله الكريم فاقول الله الكريم ان سأتم عن نبي فوالانسان عن عدوي فهو شيطان الرجيم اعوذ بالله من الشياطين يظهره على الدين كل ولو كره المشركون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن ولاه إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 فإن خير كلامي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشبر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله بلكو غالي شامو اهوالي مو إذا اهوالي مو شتنا ميداو دا اجيوامو او بلغداد ايواي جنة ندنياركو A to je ovaj divni islam. To je ova divna vjera. za koju Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammtu 'alaykum ni'mati wa radditu lakum al-islama Dana sam vješao vjeru vašu, upotpunio i blagodat prema vama usvršio i zadovoljan sam da vam islam vjera bude. Neka je salavat na Muhammada sallallahu ta'ala alijhu sallame, na njegove časne ashave i one koji slijede i slijedit će ovu uputu do sudnjega dana. A zatim želim da govorim o jako bitnoj temi ili o jako bitnom problemu s kojim ćemo imati posla do sudnjega dana. Želim da govorim o našem kadarskom neprijatelju koji ne ore i ne kopa kao naš narod kaže nego gleda da odradi posao da nas u džehernem odvede. Želim da govorim o neprijatelju za toga Hasan al-Basri kaže da hoće samo malo da zaste pa da se mi odmorimo. Želim da govorim o šeitanu na je Allah ovo do sudnjega dana koji neće providna dana više vidjeti na dunjaluku nitjahiratu koji mora na dunjaluku proklet ostati i koji mora u džahnem zauvijek zaglaviti Draga moja braćo ovari ovo stvorenje je našega babu Adem ale selam pisterovo je ženeta on je bio sebeb se je se poslužio jednom lukavom varkom na koju je naseo Adem ale selam zakleo se lažno Allahom a Adem je mislio da svako stvorenje bi trebalo u svojoj prirodi da ne laže, da govori istinu. Pa se on zakljuo Allahom, pa je Ada m.a. pomisnio da istinu govori. Imamo problema, znači, sa neprijateljem koji nema, ne odustaje, ne umara, se radi, dano noćno kako bi nas odvratio od ovoga puta. Kaže Allah Đallavara u svojoj plimentoj knjizi, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi's-salmati wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum 'aduwwun mudin O vi povjerujte Užiteo vjeru potpuno i ne možete snjeriti stope Znajte da vam je on otvoreni, jasni, vidljivi neprijatelj. Inna shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwan. Zaislan shaytan, otvoreni neprijatelj, pa ga tako, kao neprijatelja i uzmite. Ovde razumijemo, draga braćo, da je stvar krajnje uzbudna da bilo kakva avantura na ovome dunjanu u strani čovjeka može da pošta skupo. Allah nam kaže, ovi koji vjerujete, uđite u Allahu vjeru potpuno. Znači, ako ne uđete u Allahu vjeru potpuno, Boga mi vreba šaitan. Uđite Allahu vjeru potpuno i ne mojete što stope šaitanove. I znajte da on je on otvorin i neprijatelj. Što znači, ako ne uđemo Allah vjeru potpuno, mi smo već lak za ovoga Allah ovog neprijatelja. Pa stoga, draga moja braću, treba da znamo da ova borba traje od Ademala i Svam i da će trajiti da sudnjega dana. Imamo problema sa jako učernim Jako preterganim, jako školovanim lopovom koji je sve maritetluke završio i ima velike prakse u svom radu. I svakom čovjeku traži i vlagu. Tražimo slabu tačku u njegovom životu da mu tuđa priđe. I vidimo da ljudi odražije i on se Allahu zakleo mi smo to navesti da će sav posao odraditi. Koga god bude mogao da će ga u zavru dodesti. Kod, kod njega nema prepuštanja slučaju. Kod njega nema milosti da kažemo ovaj mi fin lako žao mi ga, nije samo u džahnem. Nema kod njega takve. Takve kod njega lojke nema. On gleda da zavede svet. Ali on sam priznao in inne kejdeše upanikanu da'ifah da kaže u Kur'an. Šelterske slatke su slabe kada kada se ti ja mukmin i rekao je da nećemo sve zavesti samo one odane kaže gospodaru, neće zavesti a sve ostale ove krnjeve muslimane na ovakve svaka te muslimane bogani mi sve veće odrađaju oni nam već stavio tajasa i podakras kandija ka jehennem ka zato vodimo računa Budimo opreziti. Ko je braćo šeitan? Ovo je mesele oko koje puno ljudi raspredaju. Pa zato i mi moramo kao vijedici znati ko je šeitan. Jer je ovo jako bitna tačka Akajda, Akide. Moramo mi kao vijedici znati šta je to šeitan. Jer to je nekada simbolika. I ne tonek od bar ruža ni sa nekih 20 deseta. I on toneka, što neko zlo ili šejtan biće koje ima tijelo, dušu, život kao ili ili slično tome. Treba da znamo, draga braćo, da je šejtan jedan od džina. A mi znamo da ima sve džina koji su zaduženi da budu pokorni Kur'an, da slijede Muhammada s.a.w. kao i mi. I većina džina je nevjernici, mali broj vjernika. Kao i kod ljudi. Šest milijardi ljudi na Dunjaluku, mali broj vjernika, a većina nevjernika. Kaže Kur'an i dokaz tome je 50. ajed sura Al-Kahf, u kojoj Allah Žalšanu kaže On je od džinova ogriješio se o zapovjed ili zapovjest svoje gospodara. Znači džin, on je, znači šeitan je od džina, nije od meleka kako neki tvrde, niti kakva simbolika, niti kakva ružna misao, on je biće koje ima svoj život, živi ore, kopa porađa se ima porod ima svoju familiju Allah dželešanu kaže a ta tetahuzunuhu uzeti njega i njegov porod za prijatelje mimo Allaha dželešanu znači šejtan se želi Ima ženu, ima djecu, ima familiju. Živi kao, šeitani žive kao i ljudi. Samo žive na drugi način, na drugim mjestima. Imaju svoju prirodu života malo drugačiju nego što to imamo mi. I velika je Allahova blagodat što ih ne vidimo često. Vidimo ih ponekad i osjetimo ih često. Ali ne možemo vidjeti često u pravom njegovom obliku. Jer kada bi to vidjeli, poludili bi. Da vidješ kako oni sada piranije prave, kako oni sada obavili svoje poslove, gdje žive, šta jedu i šta rade, kada bi to ti vidio sa svojim očima, onda bi osjetio da je Dunja u tijesanju. Onda bi tek vidio i bila bi panika velika. Pa je Allah iz svoje imenosti dao da ne vidimo im u njehovim pravim oblicima, I to je blago za nas, da on na on misli, sve. Kako dolazi igraču u misl, pomoćne nove Svaki čovjek ima sasvim šejtana. Pa i Muhammed sallallahu alejhi ve selle ne ima sasvim ali njegov šejtan je brzo pridao islama. Morao je da primi islam i da ga nagovara samo na dobro. Moj tvoj nije primio Islama. Omerov šeitan nije primio Islama. Bježao je od njega. Mijenjao je sa obraćajemca, ali je primio Islam. Bježao je od Omera, ali mu je znao često i doći. Pa s znači, imamo hrvanje i imamo meč sa velikim neprijateljem koji je braćov prirodi jačiji od nas. Bržiji od nas učebniji od nas, lukaviji od nas i ne možemo nikako dohakat ako ne budemo Allaha stalno zvali O Allah, evo šeitan, mi ti se utječemo od njega. I zato kada Kur'an učimo kažemo Znači oni tada dođe i tada dođe ti nije pokvari da te odvede tvoje misle, da misliš na treću stvar da učiš Kur'an za pare, da o Allahu Allahove knjige nemaš lijepo mišljenje i tako danje, da si gafil, ne maram prema njoj, nećeš da učiš Kur'an, igraš za sanjovom kopu kvarom, ili zamutaš u čefire i u peški li ostaviš, kad neko dođe ti na kaunu kaže, ljudino, i ja samo musliman, ali viže, ja imam ushab. I to od korpita, prevod. Pa treba da znamo, draga braću, da on u tim momentima dolazi čovjeku, a kamo li onda kada se potpiri dunjavuk i kada čovjek živi životom, gdje on ulazi klizeći, upada kad god hoće. I zato mi moramo, ako želimo, da ga nagladamo, moramo stalno Allah te barakevo ta aradozivati i tražiti pomoć od Allah. Ako nas Allah ne pomogne, mi smo izgubili bitku. I on vreba do zadnje minute, do zadnjeg daha, da te odvede u kufl, o čemu ćemo, o čemu ćemo govoriti. Mnogi Alimi, mnoga islamska ulema, govori o šeitanu, navodi primjere i poteze kojima se koristi šeitan, kada zavodi čovjeka, mi ćemo navesti neke od ti načina koje navode neki islamski učenjac. Prvo ćemo do Ibnu Kajima koji govori najpreciznije i najpoučnije za nas o nekim šeitanovim prilazima čovjeku. Pa kaže, prvo što šeitan želi po svakog čovjeka jeste da ga odvede u kufar. Ako to obavi, on je završio posao. Jer kafir, braću, da neće dženneta vidjeti. Kafir se nikada džahennama kod arsat neće. Hvali dine fiha ebeda. U će vječno, zauvijek ostati, bit će živ zauvijek i vječno ostati u tom džahennama. Pa šeitan ide na tu kartu. Ljude gleda da izvede, da obožavaju nekoga drugog lima, Allaha, dželešanu. A šta Allaha, dželešanu, kaže? Inna Allah la jaoviu u šekabih ojao firu medu ne dalik ojaoviru medune da ri meje še zaista Allah neće nikom ješirkkaprot. A proste će što je manje od toga ko je budde tiv. I to je braća Allaho sistem na omednjalo. Allaho sun na tula navejalo. Neće Allah a nikome nikom ješirkka vprosti. أبو طالب أميجة قصدقه صلى الله عليه وسلم الذي يبرانيه من المشركة قريشوية وصلى الله عليه وسلم ومساعدته ومساعدته لم يموت كم مسلماً ومساعدته في ريكة صلى الله عليه وسلم قال أمي أبو طالب تحت قدميه جبرتان يغلي منهما الدماغ قال موي أميجة أبو طالب On je u plitku u džehennemu. On je u džehennemu do, jel'i do stopnih, do, do, do ovih članaka. Ispod njegovih tabana su samo dvije želejce, od kojih ključa mozak. I također Ebu Palić za uvijek ostati. Koga je odveo na taj put? Za mu nije dolazio poslanika iz Salatu Vesalami. U zadnjih momentima govorio mu, o moj Anidža, kaži riječi, koje ćete odnesti u džennet. Reci, La ilaha illa Allah, Rasulullah. nasullu Allah. Pa oni možda i tijelu, kažu nekim. Ali je tu stojao Ebu Džehel, koji je bio Ebu Hakem. Bio je otac znanja, mudrosti. Pa moj poslovnik radio ime Ebu Džehel. I nemoj da budemo Ebu Džeheli, brać. Nemoj da budemo ljudi koji nosimo neznanje. Znanje nosimo, to je ono što Allah želešanu voli. Pa kaže Abu Džehl, o Abu Talibah, začeš tu zanijekati naše bogove. Pa kaže, ala dini Abdul Muttalibah, umirem na Abdul Muttalibah, njihovog ne ide, i zbog toga nikad neće žerneta vidjeti. Pa s toga šeitan ide na prvu kartu, da ljude odvede za uvijek, da budu obožavatele nečega drugog, Mimo Allaha subhanahum wa ta'ala. I danas vidimo milijarda ljudi obožava kravu. Milijarda Kineza obožava vatru i druge bogove. Šta je Datsun? Šta je Nike? Šta je Nisan? Ako nisu Japanski, Grčki i ostali bogovi. Šta obožava danas Evropa? Ako nije euro, ako nije stol i organ ženi, ako nije stolica, sve su to bogovi mimo Allah Allaha. Sve ono što odvodi čovjeka da bude pokoran i za pred svojim gospodarom, tomu je neuzubila Bog. Koji je odvoj tamo? Odvoji prokleti šeitan. Jer on želi da oni umru kao nevjerici, oni koji obožavaju nekoga pored Allaha. Jer šaitana niko ne obožava. Nikad nisi čuo čovjeka da vam kaže nema ja klanjati u ime šaitana. Ali mi vidimo da on klanja u ime šaitana. Jer čim on posle namaza čini grijehe koje ne mogu nikako da priječe onome ko na nas, ko ne moli vjednika, Ko vijednik ugovori ružne riječi? Ko čini grijeve nakon namaza? Znači njegov daje namaz u ime Allaha Đalešanuhum. On bi bio predan Allahu Đalešanuhum drugim stvarima. Pa zbog toga to je robovanje šeitanu. I on na taj način odvodi lube. I zato, draga braćo treba biti jako oprezan. Širk je opasa stvar. Nikome je Allah neće širk oprositi ni roditelima Muhammeda s.a.w. <gül> jer to je njegov zakonnik i pravilnik. Pa se čuvajmo širka, zato kažu sebe da je dobro pri spavanju učiti suru قُلْ يَا أَيُّهَ الْكَافِرُونَ پورد قُلْهُ اللَّهُ فَرَكِ Zato što je قُلْ يَا أَيُّهَ الْكَافِرُونَ suratul kafiroon, sura kojom se čovjek utiče o širka. I zato treba stavno Allaha Jalašanu moliti Da mu ne pripisivamo širk, jer ima vreću kajni širk. Čovjek kaže da ne bude Allaha i doktora, počinio je širk Allaha doktora. Naši ljudi kažu da ne bude petog korpusa nebeske sile, mi bi bili pometeni s Nije tako. Ko je stvorio peti korpus? Ko je stvorio Atifa Dudakovića, po ako nije onaj koji je stvorio nebesa i zemlju? Ko upravlja srcima ljudi i dušama ljudi trebamo reći da ne bude Allaha, a zatim ljudskog faktora bijeli bi pometeni i ne bi bilo, jel? Ono što danas zovemo naša filđan država. Pa zato treba oditi računa, draga braša, da Allahu ne počinimo širk, a šaitan će raditi na tome do zadnjeg momenta. Ahmedu ibn Hanbelu dolazi na smrti, I kaže mu, po jednom rivajetu, ustio si, najjačio si me, pobjedio si me, satruo si me živa, znaš, milijon hadisa na pamijeti. A po drugom rivajetu, obožavaj me. Pa je on govorio, neću. A sin njegov, sali, pitao babo, govorio mu, reci la ilaha illallah, kaže, neću. Pa kaže, babo, šta ti je sudhala Allah, kako nešto, šta da razgovoriš. Pa kaže, nije to, sine. Ja sa šeitanom razgovaram, šeitan viče čini mi sve žli, a kajem neću tebi, moram, k'o si ti? Pa mi govori, ti si nad, nadjećo, ja kažem, ne još, lej se ba'd, nisam ja još pobjedio. Ja sam pobjedio kada ovrijem kao pravi musliman. I zato, znajte, od sunneta je da se čovjek u nasabrati dođe i govori mu se, reći la ilaha illallah. Jer ko izgovori nasabrati la ilaha illallah, ima za njega neke šanse. A Rao nije Bogao izgovoriti, braće. Kad se je počelo daviti, kaže La ilaha illa laladi ame nebihi beno Isra'il u ala binan muslimin. Kaže, nema drugog Boga osim onoga u koga vjeruje beno Isra'il i ja sam od muslimana. Ne može on direktno da izgovorio. On priznaje nekog Boga sad u koga vjeruje beno Isra'il. Ali ne može da kaže, nema drugog Boga osim tebe Allah, ne damo Allah. Zbog njegovih grijeha. Zato se treba čuvati veliki grijeha, jer one mogu biti uzrok da Allah zafečati čovjek u srce, pa ti onda ne mereš izgovori ni la ilaha illallah, iako tu nema ni hajna ni hajna, ni haa ni haa. Lako, la ilaha illallah. Ne moraš jednu zuba imati u glavi, i poljezika u ti pali i moraš izgovori. Ali ne mereš ako Allah ne bude da. Kao što ne mereš dihaj me za glavi da sluvi. Ne mereš, zato Budi Allahu, zahvalan, ne čini mu Ako vidi Eitan da ne može to vraćati, onda ide jednim drugim putem, a onda čovjeka pokušava odvesti novatarije. Kad smo kod novatarija vraćali, ja pripremam oko jedno jedan ciklus predavanja da objasnim potanko šta su novatarije. Jer imaju novatarije u Akaidu, imaju novatarije u u u sanim ibadetna ili novotarija u muamalatima pa ćemo kako god da ho toga imati prilike da se upoznamo jel' nije istara votarija kad čovjek ne uzbilila niječe nešto od Allaha i svojstava ili od Allaha je ovaj atributa i kao što je novotarija neka da čovjek nakon namaza posela niti putri čovjeka s desne putri s lijeve strane to je razlika velika Ova novotarija možda čovjeka izlodi izvjeri, a ova ga čini da je pogrešno. Pa šta radi šeitan kad vidi čovjeka pobožna, onda želi da ga odvede na put, da on radi, a da nema plate nikav. Zamislite ti radiš ovdje švede džaba, svaki mjesec on te obećava, ma bit to jednog dana, i ti samo radiš, radiš i od toga nemaš korist. Prođe te vrijeme, izgubim zdravlje, a nema Čevapa. Pa zato treba čovjek da vodi računa, jer braću ova vjera. Ova vjera u njoj ne treba pametni, pametovanja. Jer kaže Alija radi Allahu ta'ala anhu da je ovo vjera logike, iako u islamu ima neki stvari koje, koje logika mora potvrditi, ali da je ova vjera sva logike, znači da ja mislim i pametujem, onda mi bi mes činili od ozdobu po tabanima, a bi od ozdob jer dole se prlja, dole staješ nogom, ali mi činimo od ozgo. Znači, mi se pokoravamo kome? Šarijatu poslaniku s.a. koji je živio sa nama i pokazao nam kako treba veliku i malu nožda da obavimo, a kamo li nam ste ne poduči u ibadetima. I zato čovjek mora da vodi računa kada ibadeti, da ibadeti kako Allah voli. I ne spava. Da spavanje neće bih plavo kažnje. A Boga kad bude pogrešno i badatio, to je šeitanom prilaz drugim. On želi da ti se zamoriš gubiš vrijeme i kreš, da meni fali, ja sam dobar musliman, ja tolke godine radim to i to, Boga nijako ne bude u kalupu, tako je to radio Muhammed s.a.v. ne budeš njegov mjesec slijedio, teško se tebi meni. Zato vodimo računa, znamo da šeitan uljevšava stvari koje nemaju potloge uslama. A o otežava stvari koje su došle u šarijatu da bi čovjek, jer zna šarijitam što dobro uradiš, od toga imaš seba i na dunjavuku i na hiratu. A kad nešto lošo uradiš, od toga je propaz i na dunjavuku i na hiratu. Kaže ve s.a.w. Men ahdefe fi emrina hada, nadevi se minhu fahuarat. Onaj ko neko, u neku stvar uvedeo u vjeru koja nije od nje, to se odbija. To je kod Buharija kod muslima kaže وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرٌ نَفَهُ وَرَدٌ Ko uradi neki posao gdje nema naše stvari, nema naše kalupa i naše odluke, to se odbija. To se odbija. Pa zato slaku stvar moramo staviti na vagu Qur'ana i sunneta i kazati ovo islam pozdravlja, a ovo ovo je škatira. Ako šaitan vidi da ne može braću preko Novotari, jer ima ljudi koji su uporni, koji hoće da Allah obožavaju ispovijedajući mu čistu vjeru koja nema širka, nema novatarija, onda on dolazi jednom trećom metodom. Onda on nudi veliki grije. On nudi čovjeku da upada u velike grije, da krade, da čini izinavuk, da ogovara, da potvara, da E zvije ti da jede kamatu pogotovo kamatu ovdje na zapadu. Šta fali, ali mi u 21. vijeku živimo. Bož je došao ovdje rati za tri godine, vozija od auto, auto 100.000 amaraka. Rijed ko je to mogao zarad na pošten način. Kamo sreći, nego si digao kredit i do kraja života odplaći vaš kanatu, da bi se pokazao nekome kako si ti napredan, a to će izgoditi, samo Allah kaže, budi ono bude večeš svojim moćima i zato se čuva harama a pogotovo veliki grijeha jer veliki grijesi dragi moj brate ovde se misli na veliki grije koji su manje oširka kao što je zinanuk alkohol i tako dalje tako dalje znamo koji su veliki grijesi jer mi znamo da Allah neče širk kao prosto a pročije manje od toga kome hoće znači čovjek sa velikim grijesima na sudnjem dan ima priliku da mu Allah dželle šanu naredi i ide u jehennem Ako mu ne oprsti. Pa zbog toga šeitan ide bar na tu kartu. Veli, ako ga ne mogu, odmah zauvijek u džehendem, hajde bar da ga odvedem, nek malo gori sa mnom. Jer mi znači vijenik kad kad izači džehendema, ali nevijenik neće nikada. Pa zato se čuvajmo veliki grijeha. Jer veliki grije oni znači daju čovjeku poniženje i na ovom je dunjavu tu poniženje trasudnjeme danu i ne do Allaha odilazak u džahnu. Treća četvrta stvar, ako ne ide i to, ako ne ide u veliki gres, ima ljudi, ima muji koji su uporni, ne da grehu nikako, e onda šeitak ide s malim gresima. Veliš šta pali, ma niski bolan ashab, ti si šved, ti živiš u Švedskoj, ovdje je takav sistem, ti ne mereš sada neki aman melek bit, neki je lija, šta tebi fali, jeli, zapalu tkoju, šta tebi fali, nekad ne otići u džaviju, šta tebi fali, da tvoja, što mora tvoja žena bit posljedna muminka, što tvoja djeca mora biti posljed neki muslimani, hajde neko oni priznaju Allah i tako dalje, znači čini čovjek mali grijevi. A od malih grija se pravi veliki grijes. I zato čovjek mora da zna da šeitan ga neće ostati na mir. Ako ne ide u veliki grijes, on ide na mali. Pa kad ti skupiš puno mali, on će tebe uzeti i odele te sa sobom u velike, a nakon toga u notariju širk iz imana do Allaha. Zato čovjek mora da vodi računa, da nakon malih grija stalno čini stigfar Allaha uđalešanom. Usanika al-Islam kaže Tako mi Allaha ja se Allahu jalešam u svaki dan pokajem i učinim stigvar mi je te naravno, puta. A drugo mi da sebe i ne naravno. 70 puta. Ako smo mi, ako je Muhammad s.a.w. I zato čuvajmo se mali grijeha. Jer kažu ashabi, tabijini kažu, da su ashabi znani kazat, kad oni nešto kažu, rekao je Allah, rekao je poslanik i tako dalje, nekom bi od ashaba sve proklivi, pa kaže šta to govorite? Pa znate li vi smo mi za najmenje stvari, smatrali da će početi kamenje sa nebjesa da pada? Već u gremeta vina počeo malo, jeli, ovaj, sanje priče i tako dalje. Zato čovjek mora da se vodi računa, braću, Jer šeitan, on ne spava, on radi svoj poslovnik. Ako ne ide ni mali gri, ili ako čovjek čini mali gri, ali odmah ga pobliže dobrim djelom, onda šeitan opet ne, ne, ne gubi nadu, on ne može biti razočaran, on ide dalje. On da dolazi čovjeku da pretjeruje u mubah stvarima, u dozvoljenim stvarima pa se čovjek oženi pa ga nema nikakaj u džamiju. Hvala imat ženo, alhamdulillah, to je blagodatno dunjavu, ali čovjek ude je zapovu za atvor, nema ga viši. Pa živ bio, ne moli robovati ženi. Budi ti dana sa njom, ali u džamiju, na dobra djela. Ili čovjek spava pa nikakaj pustati. Veli, neka me bolje da spavala, ne da igram šahar. Če itaj mu strane, samo ti spavaj. Jer čim ti puno spavaš, onda ćeš ti puno i dobra jeli proći. Pa zato kažu serefir, ko puno jede, mora puno pit. Ako puno jede i pije, mora puno spavat. Ako puno spava, proće ga mnogo dobro. I zato pogledajte ove naše stomake, ni jedemo, duša ne kaže hoći završi. Mi tada prestajemo. I onda ne moramo di učeta, kako u doć. I zato mi imamo ovdje red stolica za odmor. Stolice za odmor nakon namaza. Mi se odmaramo nakon namaza. Mi ne odmaramo u namaze, ali tu ti učemo, ne naravno svojih kila, više dijat, ko duša da izađe. Tu nam je šeitar prišao s te strane, samo jedemo i pijemo, a nakon toga moramo dobro odvaliti, spavanjem, i zato smo u džahiru svojoj vjeri. I zato mi se pr samo prsak, kako smo veliki muslimani, šta nam fali? Jesmo po kilaži. Ali Boga je po imanu, Allah neko ne zna. Ako ne ide i to, jer ima braća Umumina, kazali smo da Allah neće sve mu zavistiti, da šeitam neće mu sve zavistiti. Ako ne ide i to, onda šeitam prilazi tako upornim ljudima, sedim drugim metodom. A to je da mu kaže, hajde obavljaj sad ovo je dobro djelo, pusti ovo. Dođe mu džahidu na liniji i kaže, pa čovječe ti nis hađija, što ti ne bišlo čavog malo vidjeti. Jel? Ja. Jer je džihad vredniji od hađa, pa mu kaže ti volam ovaj hađ pa stefona u vrat. želi da te iz ovoga većeg i ovaj manji, pa ćete onda s hađa negdje odvesti da ideš vrđane gane, pa će od te odvesti da ostaviš poji namaz, pa će te nakon namaza ode se posljedati s nekim i upeći te vrati u ovaj širk, na početku, gdje te im planirao odmah stavno su fora. Ili ti klanjaš na filu i oduriješ da Što jedna kada je o tom ulju, znaš da je na filu lijepo, suddne taj da je na filu odvudiš, da bi zakraslili na početniji tek piježi. Jer bolji ti je i tek piježi, jer sve da bila da naša sklanjava. Znači, on želi da te iz boljeh dijela vrati u manje dijelove. Iz boljeh dijela da te vrati u manje dijelove. To je nekoliko stvari koje navodi ima Imran Karijev. Vidimo šta ovdje šajtar radi da ne gubi nadu u svoj posao. Da li, draga braću, on ima i drugi metoda. Jedna od metoda jeste da ljudima ubaciva sumljenje, da ima ubaciva ružno mišljenje, da bi na taj način proizveo fitnelu. Kaže, muslimani se ubijaju, muslimani se razjedinili, pa kako neće? Kad on dođe tebi i kaže, znaš ti šta je tebi bila reku? O, no tebi sve najgore govori, dođe ti neko na kamu. Pa ti onda počeli još, počeli još čitav ovaj porciju meni pratiš i nastane fitna među mosnivanjima. Dođe neuzubila do mržnje, do ubijanja, do razedinjavanja. Znači ubacila fitnu, a fitna je ekberum in katl. Nekad je fitna gora od ubijanja, pa on kad zavadi on onda vlada. Pa i to nekada koristi kao svoj metod da prijeđe ljudima. Ili dođe ljudima isto tako i kaže evo narod ostavi islam. Neće narod, narod ostavi islam, daj koju novotariju izmislit, da ljudi, da je samo održimo, pa ćemo mi često čuti naš narod, veli, mi moramo me je jer to, narod je tu, dobro okupimo narod. Moramo te ide, okupimo narod. I kad čovjek tako gleda u logiku, stvarom bih rekao, pa bolje je narod, padaj kako bilo. Veli, moramo, Paalda Bešlića Zoland, bitno je se naš narod okupljane glede u šledske diskoteke. Jel, to ovako dobro zvuči. Logički je čovjek, pa bolje je ovo nego ono, jel, međutim, To su te žetanove, spletke, koje im želi da ljude zadovoli, a u stvari da ju odvede u zavrnu. Dani isto tako koristi da čovjek uzima neke stvari, a zapostavi neke. Naćemo nekog vrata, ono samo glede vradu, a vamo od njegova jezga se ne vre živt. On se skoncertisalo na vradu, a zaboravio jezik. I naćemo čovjeka koji samo drži do namaza i kaže inna sarata tenhanin fahčaju al munkar. Namaz zaista odreća od grija i razvrata. Znači, meni je pitno se ja skoncentrišem na namaz, a ovo ostalo, šta me briga? To je isto jedan o i prilaza. Čovjek mora, braćo, kazali smo ući vallahu vjeru potpuno. Moramo sav islam uzeti i ponijeti ga islam je i mislak, islam je i džihad. Da to priznamo i da radimo koliko možemo toga. Da ne kažemo, a e, mi se ovo ne sviđa, ovo nije kod Moga naroda običaj, ovo je ovako, ovo je onako, islam je jedan, samo ja i ti ne valjamo. Ako kažemo da ne valja islam, moramo se poselamiti sa islamom, mi smo više muslimani. Pa zato čovjek treba da vodi računa, šeitar mu dođe, ili nekom je, On samo gleda da mu je lijepa čut, on lijepo sa svakim, a Vamo mu bozovi prolezi. Vamo žena otkrivena, Vamo sin mu se drogira, Vamo uključi 130 fazana po zidovima, tako itd. Ali on lijepo, on fino izgleda i lijepo se ponaša, ti bi rekao aman. On se nato to znači iskoncentrstvo, a Vamo druge stvari zapostavio, to je šetano prilaz. Da li je, draga braća, šeitanom je preglaz nada u dug život? Tebi šeitan kaže, pa ti ćeš, te kad budeš u Pemziju, onda skroz te opet doći. Zato, kaže, doši jednom velikom pomožnjaku i pita li ga, šta je tvoja nada u dug život? Kaže, vallahi, ne dođe jedna nova godina da ja ne kažem, gospodamo izgleda ću ja u ovoj godinu mriti. On mislio to neko, ma, a man on je nešto posebno, pobožam. Drugi kažu mu, boj se ti Allaha. zar ti mislije čita ugodno dana živiti? Pa kaže, ti si pravidulj alčar. Pita je drugom, šta je tvoja nada u život? Kaže, vallahi, ne dođi ni jedan novi mjesec, a da ja ne kažem, e vallahi, mogu bi ja u njemu vidjeti možda. On mislije, to je amar neko dobro djelo. drugim mu kažu, boj se ti Allah, zar ti planija čita mjesec dana živiti? Pita je trećeg, šta je tvoja nada u život? Pa on zaplaka kaže čemu da se nada onaj čiji život nije u njegovim rukama. I zaista je tako. Pa šejta prilazi sa te strane i kaže sada auto, pa sutra ovo, pa kuša sa 20 puta 20, pa onda fasada, pa, pa onda ćeš ti tek penziju, pa onda pogoda, mutavela biti u džami, pa ja, pa čovjek, pa to je bit plavino, pa onda vino samo zgara tih ljudi, misliš ti da toliko živjeti? Šajtak ti s te strane priđe i onda čovjek uputiti gaflet, ima za mene vremena. Boga mi vrijeme kratko. I pitanje je samo momenta, kada ćemo sve oti s ovoga dinavuka. Dalje, lažna potpunost. Dođe šajta čovjeku, kažemo, ti si bolji od drugi, Boga. Viš ti znaš. Viš šta, Vi šta ti škole završio. Vidiš šta ti, mali petluka, znaš. Stviđe god doje, ti snažiš dobro, ti si bolje od drugih ljudi. Dođeš šeitan i pun je mu lažnu se kompletno na Ja To je šeitanom prilaz i to mi je se ne lako govori. To ako kaješ, ne raga, to se naljuti. Kao da mu kaješ, pa ne voljati to ljudino. Znaš, s te strane čovjeku šeitan priđe. Dani, šeitanom isto tako vrašu prilaz loš stav prema sve. Imaš ljudi koji sami sebe ponižavaju. Ovo je sad jedna druga krajnost. Šta mu god poviriš, on kaje, ma nisam ja za toga. I on se odmah prepare toga. Ne da sebi nikakvu pažnju, Nevrednju je sebe nimalo. Znaš, ma nisam ja za toga, nek to ide kako hoće i tako dalje. Mi moramo preuzmate manete. I mo mi moramo učestovati u onoj zajedničkog životu i radu. U protivnom, to je tako šeitanom, šeitanom prilaz čovjekom. Dalje, draga braćo, šeitan ubacila šumhe. I ovo je jedna jako opasna stvar. Kaže, no nemere ova vjera, vidiš ti ovo, hvalim kreateljima, šta oni imaju u te ruki, atomskoj bomba imaju, vidiš šta oni imaju, bolje je tebi, sakri se, Na koljedan deset sembraso vidile muslimanin ne znaju šta bi radili. Jedni se briju, drugi bježe, treći umiru od straha, četvrti ne zna šta će. Sleđo se sadine na krstiću izaći. Je. Ubacije, šta ti od straha? Da li ubacije, što Pa kraj je možda ti nisi znaš, vidiš ti kakav si ti Ovo, mora snimu nafik, tako dalje tako dalje. Čak imaš obhjera, ti dođeš šeitar i kaže, ma si kafir. Mene zove momak i kaže, ja ne znam šta ću. Ja izgleda sem zašao islama, šta si uradio? Moj kaže, mene neki ruže misli kroz ovu, ne smije ti nikako Pa šta? Pa kaže, dolazi mi kao da nešto ruže govorimo Allahu i tako dalje. Rako, ti ako imaš to, to je dobar znak. To je znak po hadisu tvog imana. Jer žetan nije te mogao na ovim svim načinima privući. I on te sada ne mere ništa drugo, on ti kovala krvlju tvojom i mozgom i kada je ti si vakav, ti si nakav, to je znak imana. I treba se toga rješavati zikrom i dobrim dijelima i on onda nema šanse <hlas> da, da dijeluje. Pogotovo šubhe u, u ibadetima vraća. Ima ljudi koji se po saha tapiste. Ima ljudi koji pet po pet puta klanju jedan odeđen namaz. Ima ljudi kojima treba 20 ljuda zanijeti, ne mene nikav, ne da šeitan. A onda im pene noge, jadnik, otanji i kožo više. Sav je ovo mokar, jer ima braće, uđe u kupatilu u WC, ovo se da izvinete, sav raspremi, kaže vjerovatno mi je negdje kamno nešto. I onda on istoliko da prilazi u Minsko upore kad nalazi u kupatilu. To je šeitanova šubha, tako da čovjek, I onda klanja kaže, negdje je kalnoj, kad ti vidiš njega krizada je skupatla, on je sam mokar, on se je sam ispolivo, boji se veli nemanja, abdeste, onda mu šeitan, kada je vjetar, ti izašao na namazu, ponovi, ponovo, kada je najbolje deo, ponovi ne bude siguran. I tako ponavljaj, onda kada ga vidiš, on je tu, ali mislimo nisu tu. Ti razgovaraš, sad nije morao negdje na kraj svijeta, boji se šeitanom. Jel, do ikindije, do sljedećeg namaza, ne vjerujemo ništa. I onda trebamo 20 minuta zanijeti, ne do Allaha, Zato se toga treba čuvati, ako šejtan dođe u na bazu samo dulinama, samo da popiješ. A zato treba sjet sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njoga tu šejtan ne može prići uz Allahu tebareke ve taala pomoć. Kaže Allah tebareke ve taala: "Inna ma zaliku šejtan yukhawfu awliya, fala takhafuhu wa khafuhu in kuntum mu'minin." Kaže Allah da zaista Žejtana vas straši svojim neprijateljima, ne bojite se njega, mene se bojiti ako ste mukmini. Govorili smo, znači on kaže, voljene mrešti, ovdje je vremenu, nama mnogi ljudi kažu, ma vas se malo, vas je pomest na, na brzinu. Uh -huh. Jeste da nema Allaha žele Ja i ako da metu, sam da smetu u džernet, Nema za nas krize za Allahu pomoć ako smo mukmini. Al to je žejtarski prilaz, boji se čovjek, <kuh> spletki nevijednika, šeitan mu s te strane prišao. Ili drugi ljudi u Bosni, znate, čim čovjeka vidi kaj imao, vi ćete umreti od gladi, vidi kako nič da radite. Farze radite, Allah u Pur'anu kaže, farze radite, nema takvog adeta rijeva u Pur'anu tako da mora. Lijepo su to ljudi nako nakon jeli sebi izvezli iz Kur'ana. Normalno da čovjek treba da živi od svoga, O Osvoji ruku, to je najčasnije. Međutim, še etan prilo se s te strane prepada ljude na imaštenje. Pa ti vidiš, da ima žlaku ovdje, košto druge imaju, poleti! Požuri i ti je onda izgubiš, poletiješ dobro, ostaneš bez kondicije i na kraju, na kraju padaš u ono najopasliju stvar, a to je širk Allahu Jalešanu. Nalešimo sada nekoliko stvari koje pomažu glavnom šajtanu da obavi ovaj posao o kojem smo govorili. Prvo je vraćo Ebu Džehad. Prvo je Džehad. Prvo je znanje. Zato muslima ne smije biti nepsmen u svojoj vjeri a, nažalaz, danas milijarda i pol muslimana, ono što je imalo kvanja kad bi je upitao jednu osnovnu stvar, kad mi ga upitao, dobro, dragi moji brate, šta znači sebi Allahu liman hamide? Šta to znači? Ti bi trebalo da znaš šta to znači? Da to ne bude mehančko izgovaranje? Rako, bi prođme se, moj to nikad više upita. A znamo što god švedo pošeli na koferti, zašto je šta? Trebamo i znati, ali trebamo poznati svoju vjeru. Jer imamo neprijatela koji će nas... Svrđah nevodnest ako ne budemo imali dobro oružje protiv njega, a najveće oružje je za njega. Jer onda znamo... Zato je Allah za što vam kaže u poslaniku s.a.v. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إ I zato nije prva Fatiha objavljena, nego upravo prvi ajat iz suratu l'Arak. Ekara. Nemoj da budeš džahem. Nemoj da budeš šeitanom, ahbabom. Svaki dan mora biti u tvom programu da nešto moraš novo na uštizi s A ne samo idemo do 13. godine u Mejtaf i da idemo hatmu i kažemo mi smo zarašli sa Islamom. I znaš da im te kejfe i gotovo. Nije to vjera. To je dio vjere, znaš samo gdje se sureta, ali ne znaš nije ovo značenje i zato vidimo da ona se večeras provodi u kaparni s edem terekeife. I došlje možda do sabaha sa izgubljenom čašću, a zna edem terekeife na pamijent. Znači, nije bukvalno samo zati treba razumjeti vjeru i po njoj, i po njoj živjeti. Manjkavost ihlasa. Ima ljudi rade djela, ali nisu čisto u ima Allaha, želešanu. I onda to šeitanu pomaže da oboji poslu. On samo navijete, e sad ćeš ti dolazi nam ovaj, pa ti malo skrušenije klanjaj. Sad bit biti ovo, pa ti ovo ga malo bolje dočekaj, da sto to ispane kad ti pobožan. A u stvari to je radi ljudi, ni radi Allah. Slagost vjerije. A slagost vjerije, znamo da šeitanu ide u prilog. Kaže šeitan, a Allah Žarašanu objavi, A la rabbi bima agvajteni la uzayjena lahum fil ardi wa la ugujenahum ajma'in illa ibadaka min humul muhlesin muhlesin kaže gospodaru kad ste imali ovako zabudu i kad nas me trokleo ja ću im uljevšavati stvari na zemlji i sve ću pokušati zavesti samo neću tebe Moći zavesti on je odane rogove. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُحْلَسِينَ Samo one tebi muhlasine, znači nije muhli sine, nego muhlasine. Jer svaki poslanik je bio i muhli sin, i muhlasin. Ali muhlasin znači onaj koji sve što učini, čini u ima Allaha. A muhlasin je onaj koji nešto uradi radi, radi Allaha, nešto i radi šaitana. Ili radi nekih drugih herova. A muhlasin onaj koji što god uradi, gleda satim Allah želešava i bude zadumljeno. I takvi su bili poslanici i oni koji su slijedili i slijede poslanike. Dalje, draga braćo, neopreznost ošetanog prilaza. Čovjek mora stalno da bude oprezat. Ukući sa dolom, iskući se dolom, sa ženom u kreve sa dolom, za kašiku dolom. Vidimo ljude jedu lijevom rukom, pa šetan jede lijevom rukom. Vidimo ljude na namazu, to šeitan tako radi i voli to. Vidimo ljude spavaju na trbuhu, vidimo ljude kako Allaha malo spominju. Ako malo Allaha spominje njegov šejtan je debel, jer što god radi, on radi, on sanje, pa se dobro prođe. Ako Allaha puno spominje njegov šeitan je vršav, jer čim potegneš domu, Nemu nema nego tomu je zabrana određenu stvari. Da vidimo ko je sovjekovi protiv šejtana. Prvo draga vraćam vjera u Allaha džellešanu i on se Allaha. džellešanu. Čerista vjera u Allaha džellešanu. Zalik eddinun qayyim. Ub ia kari rabb. Uzbiu el vjeru wa'tasmu bi habli llahi jami'an. Siste držite čerisst čvrsto ove vjere. Kura. To je lik protiv šedan. Dalje li daga raše o traženje Šrijtskog znanja. Mora, svaki čovjek, poslanik ka i selatu selam kaže, tale bo na enmi varivato nalakonni muslim. Traženje znanja je obaj za svako musliman hoju zanja šrijtskog zanja. Ja će ti to zanje nje valjati na ome svijetu i na onome svijetu. A uvodu ne ončko trebati i traži ga, ali će ti ono samo koristiti na ome svijetu. Čim odeš u danskom, švedski ne vrijediš. A znaš ga profekta. A znaš i profekta sa Allahom razgovarati. Znaš i Koran kako treba učiti. Što ne uči arabski jezik, kad je sva vjera objavljena arabskom jeziku? Zato obraćujo sam je Pogotovo je sada Allah džele šan muorak šov. Ima kriga, ima kaseta, ima internet, ima kompjuter, orakšanje naš Allah. Ali nikad više džahila nije bilo. Toliko tehnika da čovjek s kraja svijeta na kraju svijeta razgovara s komadom. Jeli? Klasike, ali nikad više nije bilo laži. Nikad više nije bilo grijeha, nikad više nije bilo gučnika i džahila, kao što je to u ome vremenu. I nađeš čovjeka poned harama, taksila i pitaš ga ti hađaja puta na hađu bio. Paže, nisam ja još na hađu bio. Pone čabe i roza hađaja, nema vremena od unjalka da obavi hađ. Nađeš hađu, ovdje ima 70 godina, pitaš ga kako su hađaja, salama reka, nisam ja hađaja. Pa što nis hađaja? Pa veli ovaj, Nema čak i ni nijed. Dobro, čovjek nema mogućest, nije ni obavezat, ali svaki vijednik mora imati nijed za hač, ali je priče izgleda u nuku na napraviti. I priče otiče godišnji odbor u Bosnu, na Balkan, nego otiče da se objeđe i obavi taj rukn islama, da se obavi hač. I hlas zači u svakom postu. Da čovjek šta god uradi, na sebe stalno pita svoje srce zbog čega ja to činim. Samo obrašao za svojom dušom, je lijek protiv šeitanom. Ima li niko ovdje među nama depte? Pa kad pođe i poslije da si je nastavala, kaže, eh, maš ova saba, minus, nisam ovaj ovdje nato. Duha namaz nisam klanjao, minus. Dana sam se posadio sa bratom, minus. Dana sam se podjelio sa dakom, minus. Dana se preo na ručku, minus. dana sam se posadio sa komšićom, minus. Pa vam dolpa veli, nevaljava kao biti uvijeku, haj van da ja sutra kažem, sabah obavio plus, duha namaz obavio plus, sa ženom Tiro, porozgovarao mašala, pomoguo je u životu, odgojio dijete, danas ga učio nekom novom hajru, podijelio sadaku, proučio je iz toliko, toliko, mašala ovo je dobro, a moram opet biti bolji. Sljedeći dan, nemamo mi toga. Ni samo znamo koliko paramo, čarniku, imamo, mi znamo kako do kojeg vam i se može doći, tražimo neke petve za ovakšanje, da moramo kao sve grudno, ja ne radim po, po havi i po strastu, ali imam ja za dokaz, meni je rekao taj taj, imam ja taj i taj delijen. Pa moramo obračun sa svojom dušom. Jer, kako kaže ona Oman radiallahu ta'lanu, hasibu kablentu hasabu. Obračunajte se prije što, vam, što vam se bude obračunalno. Jer ako na sudnji dan dođeš, a nisi Svodio je bilans svojih dijela, Boga mi teško se tebi i mene. Spominjanja Allaha utje, utje, utjecanja Allaha od prokletog šeitana. Šta ti vali putom, ideš i kaže, sudhanallah, sto puta. Kažeš, vala, awa, vala, kute, illa, bila. Šta ti vali to izgovarati? Nego samo se zagledaš na nantesa i ti ja. Zagledamo se u ženskač. I onda kažemo, šta je ovo, ja ne mogu nikak od, od grija disati. Pa ne bereš zato što nemaš dobri dijela što tvoj jezik je onako mokro, a nije da zaposniš dobrim stvarima. Što ti fali da Allaha spominješ? Jer spominjanje Allaha je oružje, oružje protiv šeitana. Pa zato, draga moja braću, učenje je zikrova iz ikrova, virdola. Čovjek treba da posle sabaha ostane i da proči sto puta, da je rahim Allah vahda u naša puta je stao firula. Sto puta, subhanallah, u Bihamdihi. Sto puta, subhanallah, u Bihamdihi, subhanallah, al-Hablim. I one druge dovede prouči. Tako da radi prije Akšama. Međutim, mi se ovdje okupimo pola saata pred Akšam i samo priče i dilene. Ova je kupio ovo, onome je se desno ono, ona je napravio kuću, ova je vaka ona je nakav. U pol prodajemo i kupujemo i šrcujemo. I onda hoćemo ga rekati i hoćemo na šetan ne zavedi. I na kraju učini ajetu kur'siraš. Ajetu kur'sje ne je čiji kur'anski ajet. Po kur njemu Allah dželle šanu govori ko je Allah. Kakve ina mogućnosti i kakva je met, kakve ina sudbine. I zato kada je ovaj ajet silazio sa Djibrilom je došlo još 80.000 meleka da dopreti ovaj ajet. Toliko poštovanje prema ove ajetu. Pa ajetul ajdolpci treba da se uči često. Što pod podsećaš u analizi to učimo andolila. Ideš brote, ali uči i razmišljaj, pročitaj prijevod. Nemoj samo da bude bude učenje. I na kraju kaže Allah džalla džalalu alam: "Kala fa inseteka la ughbi yadnahum ajma'in illa ibadak minhum al-mukhlasin." Ta vam je dvije verzine snečuju u zavodu. Samo neću moći tebi one odane robove. Pa draga moja braćo, zapitajmo se jesmo li od Allahu odani robova ili nas je žetan već zaveo na neki od ovih načina, od ovih načina o kojima smo govorili. Ja Allaha džanašanu umolim da nas sačuva od ovoga dušmanina koji ne spava, samo gleda da nas u džahennem odvede Molim Allaha žele šešanuhu da omete skletke ovoga nevjednika, a da nama dadne imana i islama i dobrote, da se odranimo od ovoga prokletog šeitana i da nam da, da uđemo u džennet, a da ovoga strpa u džehennem. Molim Allaha žele šešanuhu da budemo od ljudi koji neće slediti šeitanove stope, a kamoli da idemo za njim jasno, glasno i odlučno i molim Allaha žele šanomu da omete one koji slede šeitana, da im omete da se vrate vjeri i vrate jenem islamu s i tako zasluže Allahu ženu. Nakulu kavme hada wa astavkullali wa lekum wa astavkuhuhu innahu rahim wa akhiri da'vana in alhamdulillahi rabbila vas obla nagrad je toliko, pošajite mi, nemojte ga voliti, nego ga proklinite i pucajte rapavno na njega, a to je zikr, to su dobra djela. Toliko salamu alaikum wa lalika. Ako ima neke pitanja koja su vezana... Ima ja, imao toj... jedan citanje, imao sam priliku da čitam, da se sjeti to sad i da nis i i bez potredu tražio načina kako da zavede ljude i postao svoje svoje, svoje, svoje čere, svoju odslu idite i, i, i, i potražite načina kako da zavede me što gore ljude i na kraju oni čitam u zemlju i nekako da koji način i na kraju vratim se svome imisu ražu ništa nismo, ove neku metodu novo efikasnu A ove kaže, ne brinite ja sam s... među vremenu, još te vi tražili, ja sam našao, šta? Kaže čovjeku da mu ulepšate njegov eh, rad, neko, nešto, neko djelo, ali da bude nekoristno to djelo. Da on misli da to radi u ime Allaha, a na sudjemu danu da njema koristio tog to, to, to, to djela. Ima, ima o tome. To je u stvari rijat, da čovjek se prikaziva ljudima jer straži njihovo, jer je zadovoljstvo ne nije zadovolji sa djelima koja kojim se treba zadovoljti Allahu džellešam. Zato vjerujte mi nije nimalo lako. To je živa borba. Borba s njim je to o čega govorim, zašto govorim, šta hoću, od djelaj tako da ne. Zato mi smo danas nekako potvrdili mislim, to je lako. Nije nimalo lako. Borba je stvarno šeitan, način. Od prilike, ja ovo što vidim danas za da po zemljih hoda, svako je na neki način prišao. Svako je na neki način prišao. Ovo je dobro svetljeno sam se, jer ako si ono na početku, da svaki ima svoga šeitana. Čak i Boži poslanik sa da Ja sam imao priliku da u ovom smislu, da je ovom primjenju ima jedna grupa, Arima kaže ne on opet je šejtan. Pasta. Nego one božjih poslanika sada sada uvek eh na dobro. Znači nikada na lošem. Znači ali šejtan ko šejtan ne može više ako primiš samo no. da više nije šejtan. Yeah. I tako. Ovo se misli one znači a, ovaj e, simbolizam On je primio islama od osvogislama neć ima koristi. Da, tačno. Znači, je pa, primio je samo smislo, on je pokoran. Ovaj ne, ne, i duhovno i Jeste, jest. On je pokoran, znači jednostavno mora, poslanik on sam, sam govori samo dobro. A on je osnov je ja, nemoj zateščenoj on, ali... pa kako da on je znamo od čega je stvoren.